lagalek erakutsi du be dela, berezkoen nagusia memenuntan eta gurekin dela eh, begiziggun peiogunan. Hala ba, beraz atzo begoi egoita bi menperatu duzu batxi diukazu jazkoxapelunaz eta gauzatxipia beraz hala uh, ez eh, zer senintzen duzu orain. Ba, gauja uste tzennintzen dela po handia genuen um, sinisten xiniste, gaoso bera atzo partidatik landa eta gero jatzean mainan. Gaur, deikitzean uh, senitzen da piskat, ikratietan entzuten da, uh, Facebooken eta senitzen da indutan da gauza dela eta eta plase handia da, senitzea diendegusiak mesu, uh, mesu politak bidaltzen eta eskerzeko da hori eta beti plase handia da hala auk dugu ere pilotan trinketa beteetan tan eta gero hala mezu eta polit politbatzolakoa ke eta beraz plazera handia da bai entzun ditugu zure ondotik atzo eh jardokitzetan eh, manu martierena ta zure eta gutxu entzuten duguna es eh chapellum bat badelaik berezkoetan bakarrik zuzira horetan zu duzula na egiten ba. trinketaren barnean baina ha. eh, ba, hala jende uriek pentsatu du zure eta noise bait batasunari bai ustut hala Atzo, uh, nintzela Frantziako txapeldun, uh, bakari nintzen trinket behar nean, behinan, ba haste uh, antzear, uh, hilabete antzear uh, lan handia iten da uh, nire inguruan ere, hor uh, izaten dira familie guzia eta ama, Bixente, uh, Manu, uh, denak hor laguntzeko, baita ere uh, lagunak... Uh, Famili guzia uste dut, eta gero izbaita elkarteko ardura dunek ere laguntza hondia ekartzen dute. Baita ere uste dut atzuokan dut ustela azpandar hainitz trinket barnean. Ez dutena ba, pilota sobera seitzen, baina atzu eakutsi dute hor, hor zirela ere nire, niregi berean. Eta eta bere ere eskaintzen dut txapel hori zen Bukaeran denena da, denena da, nik nuen uh, buruz gainean, behinan uh, txapel hori uh, denena da. Ogoita bi urte bakarrik dituzu, Peio, eta jadanik tituru guziak badituzu, ez bain iztrompatzen berezkoetan, nuen gelituko zira? <laughs> <laughs> Zdakit, uh, bai, gara, uh, falta faltanuela baizik uh, buruz buruko txapelketa hori, bom, eh, eskuratu dut atzo. Oain bebes setko dut plazagartzen kantsa barnean, hala e, ikusten da jendea hainitz egiten dela trinketeta ara, eta beti placer handia dela galtzaxuriak emaititea eta eta bogokatzea lagunekin trinket barnean hala place handikin jokatuko dut beti eta eta enentsatuko nire niz defenditzen defenditztzen helduden urtean eta heldu heldu diren urteetan. Ala beti uh, tit, mala ida beti na ida irabasi eta enchantu konais uh, beşte titulu ainitz uh, ida basten baina uh, badakit zaile uh, izango dela lekuak trik, trukatu dituzue batik dukazurekin, beraz, zure lekoan jaz hemen bai. eta ere bantzartu duzu eta berrak zuen irazi zure kontra finala jaz beraz, finalaz mintzatzeko atzukoaz hama bisake zuretako, patitek bederatzi ez da horretan egit dinferentzia yes. aztetik burure inozuk eh, finalaren giderrak hartu, egiazki pentsatu bezala, gauzatu da, modernian Bai, hori da, ongilan du ginuen partida hori eh, aztantzeak eta nik bainakien nola behar nuen jokatu eh, bat jokoa diokoa piskat euh, kontratzeko eta zo usteut leheni kukanduta laxakea eta baliatu dutela hori, ongi xakatu. Eta... Bat jaren diokoa kontratzeko, zer da jokoan hasi denetarik xakeak nahasi? Horri da, aurri dati baten diokoa itea, usteut behar dela nahasi, ez da pumpez eta diokatu behar behar da piskat... Euh, De etait uh, inzenetamo e kantu hori da zen joko klasikoan notan batitzaak ohidura uh, du uh, urten zeak uh, beti joko klasikoan jokatzea at zearia izanez, eta nik benekien uh, behar nuela egmoa kanbiatu uh, batzutan uh, augera eraman bet, bestetan uh, gibirera eraman, piskat uh, galdua bezala behar nuen senditu uh, batiz uh, uh, eta atzo usteuta ongi manatu dutala partida hori eta horrek nahuela permitu uh, beha titulu hori uh, idabaztea. Errandu zu eintzin eh, ere, eh, Dukos Kampoan, jodan hastean, urte batez uh, eldu tasunerat, uh, eldu zinela, non baita, orta ratzeko kondatzen duzuia zure ritmoa zerden, egun baten plana edo aste baten plana. Nola prestatu zirazken urte untan eh, hein orta atzeko. Zer da, jeiki bistan da eta gero lanaba huzu, ere? Bai, bai, bai, jeikitzen da, gero berda Lan ira jon lan iten dut cridre uh, école uh, banquane uh, miaritsen eta gero uh, lan eta lana bukatuta uh, entrenatzera uh, fisikoki uh, lo antegin uh, prepatzaaire fisikoarekin uh, meagittzera mukluub uh, gelan. eta Bez, ger... muskulazioa. Ba e muskulazioa eta prepaatzai eta pre eta fisikoaut deneta egten dela eta gero entrenamendu teknikoak uh, bai ere uh, masaristaren ikustera uh, den eta ik eta gero jokatzen delarik hastean uh, uh, edo aste askenean edo hor ez da entrenatzen lan erago izan eta gero uh, ahatsaldean usten uh, naute, uh, joaiten uh, egeski beraz hori uh, delan ere astearen uh, zegozu denbora erdiz piskat lana eta denbora erdiz pilota ez da hori, denbora betez lan egiten dud baina uh, jokatzen dudarik joiten ez uh, piskat antzin eta Eta eta ez da ez da eus ez da problema iko. muskulazioa teknikoa, uh, pilota berak tek, teknikoekin unkitzen duzu pilota zenbat aldiz hastean partida inzin. Partida inzin aldi batez sustutaz hastean ez dela shobera dio bera dio ber senta. Bame txansa uh, partida ainitzukoa ite bera se eh, ritmoa badugu uh, Eritmoa bada, behar dira saio tekniko batzuein, behiz ala, gorputza ohitzeko uh, zer behar denin. Zuzut buruz-buruz, zenta teknikoki gauzainiz badira iteko buruz-buruz. Uh, Baina -buru. ez sobera eginez, zenta behar da ere freskotasuna txiki uh, partidarako eta... Beraz, holako gauzak iten dira. Batik dukazu, bisintxo bilbaozu, uh, bela unaldi berrikoak ziste, kasik transiziori gabe, eh, zuek duzue poderea mementoan hartu, lagretxeat hauza freneku zion dutik, errenen dugu, hor diren zaharrago kuek, oaik kuek, eskurrak, barriz mendik olpatia da, horiek nola hartzen dute? Ba usta, untsa hartzen dutela, nik uh, mitzatut uh, behekin piskat, uh, usta, paskal eta holako pilotariekin, berek uh, berentzako da plazerra hondia zenta sen ditzen dute ala, pilotak ere baduela, baduela, e, egun uh, ederrak pasatuko dituela pilotak zenta gazteak hor dira, Guk hartu dugu egiten uh, duzun bezala be poderea ez dute, bo, ez dute so hori izango baan zuek so existen berenak hor hori hori hori da bean bai, gero badira ere beste gazte batzu egiten direnak uh, giberetik um, ha orain uh, peio izan dute ere hor da Matziopital uh, Pasatu begiak baita ere gero beste gazte batzu uh, pentsatzen dute Mil Lajomania. Eh, uh, nahi... ni da ni. bateko ere uh, Maxime Thierry eta Ni Danaia uh, fite jingo direla mailortara ustaut. Uh, eh, hipatiko kakutzen hartzen sarak, oltagirien gein hartu dazu dako zu finalerdietan, nola yeah. kausitu duzu bera? Kuatarra zerbait egiten du orain buruz buruka soro Nik ustaut uh, diten dela peskanak a peskanak ja sikusti zuen uh, eta urtan sen maila duen. Uh, Uh, uratz handia indu urte batez, beraz uh, uratz uh, behbera iten badu uh, eluren urte dako uh, gauza ikara gerriak inenditu orrengo. Zinez, uh, xe petxatu uh, duzu? Bait, nik usteut uh, finalerdietan uh, beti uh, besoa oso bizia zuela. Fisiko ki piskat uh, gutiago da, ez ditu uh, batzutan... Uh, Sokora ah ja joaiten eskejaz plantatzen da heski baan hori hori da tekniko gauza bat baina gero besoa untsa du fresko eta erakutsiko du lehenlehenik binatkako txapelketan eh, Bede egin beharko dela kondatu eta bisintxokin gaitzeko taldea inen dutela. Binezkako saplik eta ipatu intzin doidoia peo gizan dutekin. Titulua errandu eh, zu doidoia ostioan nola ospatu duzun. Ala, titula irabazi, uh, prentxan mintzatu hainitz, eta eskertzen zaitugu, egia jiteko ere, Janik, biheramunean goizeko sortziak lordean gutitan, pizkabe antxoineo egun behar da <laughs> Eta hor, zein duzu, bazkarion bat lagunekin, eta gero... Bai, lehen lehenik le, le, atzo, uh, bai, me, prentsari, um, prentsari erra posto keman, uh, normalden mesala, eta De gero... Demorakzen baitu horreke. Bai, bai, hori uh, normalla, hori uh, normalla, eta gero dugu uh, kontrol antidopage, biek, beraz, uh, bi horduz bi uh, ezin bixirik in, in, beraz, bi horduz uh, blokatiak gelabatean, <laughs> edaten, edaten, eta edaten, edaten. Ala, eta lagunak eta lagunak berak berean berian eta esin joan joanaren <laughs> gain beraz ala piscina ineta be ala ducha ducha tikibatzen ta ginen gain hartan ala beraz uh, ducha berobat eta gero bai um, Apeitif azkar bat, usteot, pasatu girela uh, maira berant, beraz... Uh, apeitif azkar bat, uh, gero ma, jandugu han berant, eta gero uh, pixka bat uh, egon gira beti lagunekin, bizpairu uh, kantu... Uh, eta usteot, uh, gero xo zela eta ara, eskertzen ditut berek ere, zenta, zenta ara, momentu horien ere jokatzen da pilotan, zenta... Sacrifixoak eta entrenamentok bat dira, behinan gero besteitea berekin gauza ikarra gariada. Bihazteko pausa hoai nombaite, xapliketa ofiziali lotzeko behiz, Binazka. La, binazka titulu hau txiki behar duzuz zuk, jaz iraziazin inbixintxo bilba horrekin, aldi hundan. Ebe gazte bat hukanen duzuz, subeino gazteago da peio gishan duz? nire adinekoa. Adinekoa, bieko guita bi urte. May. Bieko guita bi urte. Pio gisandut ere aipatzen da, Sikulako ahalak bat falta faltaz aio, pixka bat, menpedatzia bere emozioak, erranen dugu trinketaren barnean. Ba ba gisandut ongegi datuz, garaipena posible da? E, Boa, ez dut mentzatuko garaipena zen, eta luzea da txapelketa bat, eta ez gira sobera ezagutzen uh, trinket barnean peiokin, baina, uh, bai, uh, guk uh, gu aterako gira Partida gutiak irabazteko eta eta anik nahiko dut titulu hori defenditu hortarako uh, aerako naiz eta aatorako gira peiokin alzain partida ona jokatzeko eta al bezain onak ukaiteko beti uh, bezala uh, gauza in importante na izango da plaza jartzea gure jokoa ongi plantan emaitea eta gero uh, garaipenakingo dira jingo dira bakarrik. Faborituan ho ikusten duzu? Nik uste out uh, fabelute gisa bat direla bit alde oso askarrak, uh, Waltari Bilbao eta Piel Dukazu. Errakutsi dute uh, asken urteetan, elite promailortan uh, goi goienean uh, zirela uh, lauak. Beraz bit alde askar eta gu, uh, gu gibelean uh, entzatuko gira hautzaider gisa uh, zerbait uh, itea eta arra... 2 talde askar horiek uh, piskat uh, mugitza. Ma, eta ere uh, hospital Lambert talde askarra dena. Hospital, uh, ospitalek erakutsi du uh, gaitzeko formantzela binazka asken, uh, asken, uh, asken urtea horietan. Eta gero Lohan Lambert paskaleskura ere uste uh, dugu bera dela talde uh, uh, txarena hori egeiten da baina beharko da ere beregain uh, kondatu uh, Uh, denek ezagutzen dugu uh, Lohan Lamber uh, gaitzeko forman delarik uh, zepartidak iten dituen, eta Paskal uh, asari zarrabezala, uh, <laughs> alako izango da, beti uh, pilotea da eta beharko da, beharko zaio tantoa in, beraz, uh, uste, txapelketa edera izango dela, eta um, gian uh, publikoak segituko duela... Uh, Euh, Azken urte odietan bezala. Hala, mulxo azkarra epatu duzu, bat abeste mulxo aulago bat, sh, eta hortik kateratuko da gero pare bat, Kampurak eta oh, baten jokatzeko Hortan utziko dugu gure esola chaldia, euh, Doi bat laburzen dugu, goizontakoa. Hala ere, yes. minezker pehiolak alde, unara eta Zoriononak, eta gure esmenak berriz ere. Bai, minezker.